يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحليث كلام الله تبارك وتعالى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 para muslimin rahimanallah ayakum alhamdulillah pertama-tama kita memuji Allah subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita baik nikmat yang zahirah demikian pula nikmat batinah kenikmatan yang begitu banyak dan begitu besar yang wajib bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah jalla fi'ulah Apabila seorang hamba itu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan maka kenikmatan itu akan berganti dengan kenikmatan yang berikutnya dan yang berikutnya. La in syakartum la aziidannakum wa la inkartum in 'adzabi lasyadid apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambah lagi nikmat itu kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Namun jika kalian kufur, mengganti kenikmatan dengan kekufuran, maka ketahuilah bahwa azab Allah subhanahu wa Ta ta'ala sangat lapdih. Dan di antara nikmat. Yang terbesar yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah naqyutul Islam, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita senantiasa berjalan di atas asrarul mustaqim, jalan yang lurus jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan ini yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan diriwayatkan oleh Al-Hilla ka'i rahimahullahu taala dengan sanadnya dari Abu Rufai' أبو العالية رفع بن مهران الرياحي رحمه الله تعالى بريم غتفل لقد قرأت المخكم منذ عشر سنين بعد وفة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد عنعم الله عز وجل bi la adri ayuhuma a'vam an hadani lil islam walam yaj'alni haruriyan sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkan semenjak 10 tahun yang lalu Setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun meyakini bahwa Allah Azza Wajalla telah menganugerahkan kepada ku dua kenikmatan, yang aku tidak mengetahui yang manakah di antara dua kenikmatan ini yang lebih besar daripada yang lain. Nikmat yang pertama, ketika Allah Azza Wajalla memberi hidayah kepadaku kepada Islam menjadi seorang muslim dan yang kedua walam yaj'alni haruriyan Allah Subhanahu wa tidak menjadikan aku termasuk di antara haruri yang dimaksud haruri itu kelompok khawarij Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan: "Walam yajalni min ahli al-ahwa dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan aku termasuk di antara orang-orang yang mengikuti hawa nafsu sehingga ketika seorang Muslim diberi hidayah untuk mengenal Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas bimbingan beliau maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang wajib bagi kita adalah mendalami apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terdapat hidayah, yaitu Al Quranul Karim. dan macam pula Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan hawa nafsu begitu banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan terjadi di tengah-tengah umat begitu banyak dari mereka yang menisbahkan diri mereka kepada Islam dalam koran Islam berlepas diri dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan tersebut dan tidaklah itu terjadi melainkan Pembedaran dari apa yang telah disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diruqatkan oleh Al-Imam Al Bukhari dalam sahihnya bahawa Anas bin Malik mengatakan لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم tidaklah datang satu zaman Melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Aku mendengarkan ini dari Nabi kalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin zaman itu meninggalkan zaman Rasulullah, semakin jauh dari zaman Rasulullah dan semakin mendekati hari kiamat, maka fitnah itu semakin banyak semakin merajalela ilmu semakin berkurang para ulama satu persatu meninggalkan umat ini sementara manusia hidup dalam keadaan mereka tidak berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mereka berlomba-lomba untuk meraih dunianya dan mereka pun menganut berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kitabullah dan dari sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak penyimpangan. Dan ini juga merupakan pembenaran dari sabda rasulullah alaihi salam yang menjelaskan tentang iftirakul umat tentang perpecahan umat yang terjadi di tengah-tengah umat Islam ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari sunnatullah nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam menerangkan setasariku umati ala thalafin wa sebu'ina firqah kulluha Illa wahida Akan berpecah umatku ini menjadi 73 Kelompok 73 golongan, Seluruhnya di dalam neraka Kecuali satu kelompok yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu para sahabat bertanya Siapakah satu kelompok itu Wahai Rasulullah Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hiil jamaah kelompok yang diselamatkan itu adalah al jamaah dan al jamaah ini ditafsirkan lagi dan diperjelas dalam riwayat yang lainnya dalam riwayat al Birmidi dengan sanad yang hasan bimajumu itu dengan jalur yang datang dari berbagai arah yang kemudian para ulama menghasankan Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang golongan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala hiya ma'ana alaihi alyawma wa ashhabi yaitu mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat mereka inilah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari hadab Allah di akhirat. Adapun 72 kelompok yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah kelompok-kelompok yang terancam dilemparkan ke dalam neraka. ada satu riwayat yang berusaha untuk disahihkan oleh ahlul batil orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu hadis yang mensahihkan melemahkan sebuah hadis berdasarkan hawa nafsu yang menyebutkan bahawa 72 kelompok dari 73 tersebut 72 masuk surga. Yang satu masuk neraka. Katanya hadith itu lebih sahih. Padahal hadith ini adalah hadith palsu. Disahihkan oleh seorang tokoh rafidah syiah. Yang ada di Indonesia ini. yang dia bernamakan Balal Balal Taqaf Syiah, Taqaf Rafidah di Bandung dia sebutkan dalam salah satu bukunya yang berjudul Islam Aktual yang menyebutkan ini bahawa yang sahih 72 masuk surga dari mah hadis ini hadis palsu, menjadi syi hadis hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nah majlis al ikhwan rahimakumullah di antara sekian banyak kelompok yang menyimpan Dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah kelompok yang dikenal dengan sebutan Syiah. Namun perlu diketahui bahawa as-Syiah, istilah as Syiah, terkadang yang dimaksudkan Positif, terkadang pula yang dimaksud negatif. Sebab asal makna dari kata Syiah artinya adalah atbaa, pengikut, pengikut. Mereka menamakan diri mereka dengan sebutan Syiah, karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikutnya Ali radhiyallahu taala anhu zuwan wa buhtanan dengan penuh kedustaan penisbatan kepada Ali radhiyallahu taala anhu pada hakikatnya yang namanya syi'atu Ali para pengikutnya Ali radhiyallahu an adalah sunnah itu sendiri kalau dilihat dari asal makna syi'a Oleh kerana itu sebagian para ulama menyebutkan bahawa syiah kalau kembali kepada asal makna syiah yaitu syiah tu para pengikut Ali radhiyallahu anh kembali kepada sunnah ahlu sunnah mereka lah yang cinta Ali radhiyallahu anh mereka lah yang memuliakan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anh sebagaimana mereka memuliakan ahlul bait keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka memuliakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum akan tetapi mereka menyebut istilah yang tidak pada hakikatnya sebagaimana akan kita terangkan nah syiah ini sendiri itu terbagi-bagi bercabang-cabang pula mereka. Berkelompok-kelompok pula mereka. Di antara Syiah yang masyhur yang masih sekarang, yang sampai sekarang masih ada yang menganutnya. Bainan mustaqil wa mustaqfir ada yang sedikit, ada yang berjumlah besar seperti Syiah Zaidiyah Syiah Al-Ismailiyah Al-Batiniyah dan Syiah Al-Ja'fariyah Alifnai Asyariyah yang lebih dikenal dengan sebutan Rafidah Tentu apabila kita membahas sekian banyak dari sekte-sekte dari kalangan Syiah maka itu memerlukan waktu yang sangat panjang sekali. Memerlukan waktu yang banyak. Mungkin sampai berhari-hari kita harus membahasnya. Namun di sini kita fokus kepada Syiah yang masyhur yang menyebar di berbagai negeri termasuk di negeri kita di Indonesia ini yang pusatnya di Iran yang menyebar sampai ke Irak, ke Syria, ke Maroko, Bahrain, Yaman, dan negeri-negeri yang lainnya syiah yang disebut dengan syiah Rafidah mereka disebut Rafidah disebabkan karena sekelompok dari mereka mendatangi Zaid bin Ali Ibn Hussain Ibn Ali Ibn Abi Talib rahimahullah taala mereka datang kepada Zaid mereka menanyakan kepada Zaid bin Ali tentang pendapatnya terhadap Abu Bakar As-Siddiq terhadap Umar bin Khattab apa pendapatmu tentang keduanya maka Zaid bin Ali radhiyallahu ta'ala memuji Memuji Abu Bakar As seddi Memuji Umar ibn al-Khattab. Dan mensahkan khilafah mereka. Dan jawaban ini tidak dikehendaki oleh mereka. Kamrafi ini, Maka mereka pun meninggalkan Zaid bin Ali. Maka Zaid rahimahullah mengatakan. Kalian telah menolak aku. Semoga Allah menolak kalian. Maka semenjak itu mereka dikenal dengan sebutan Rafidah. Sebagaimana mereka juga disebut. Kelompok Al-Ithnai Asyariah. Kelompok Al-Ithnai Asyariah. Al-Ithnai Asyariah artinya dua belas. Ithna Asyar. Mereka disebut kelompok Al-Ithnai Asyariah. Kerana mereka menetapkan. Imam mereka berjumlah dua belas orang. Yang nanti akan sedateramkan insyaAllah ta'ala. Sebagaimana mereka juga disebut kelompok al-imamah, al-imamiyah. Al-syi'ah, al-imamiyah. Karena mereka menjadikan prinsip utama mereka. Adalah keyakinan yang berlandaskan imamah. Menetapkan imam. Dengan keyakinan-keyakinan yang gulung. Menganggap kedudukan imam itu lebih afdal daripada kedudukan rasul. Kedudukan nabi. Menganggap bahawa imam-imam mereka mengetahui ilmu gaib. Gulu dalam perkara imamah, Ekstrim, berlebihan Menganggap bahawa imam-imam tersebut Adalah imam-imam yang ma'asum Lalu mereka mendefinisikan yang dimaksud dengan ma'asum Adalah Seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan Tidak pernah lupa Tidak pernah keliru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau lupa, kadang-kadang beliau keliru, sifat kemanusiaan beliau. Rasulullah alaihi wasallam, tapi mereka menganggap imam-imam mereka masuk, tidak pernah lupa, tak pernah keliru. Apa yang diucapkan oleh imam mereka sama seperti yang diucapkan oleh Rasulullah dan sama seperti firman Allah subhanahu wa taala yang tidak pernah keliru dengan firman-Nya. Makanya karena prinsip utama mereka dalam perkara imamah, maka mereka pun disebut Al-Imamiyah. Adapun yang kaitannya dengan pemikiran-pemikiran dan akidah yang dimiliki oleh kaum Syiah Rafidhah ini, itu sangat banyak sekali. Para ulama telah banyak menulis tentang keyakinan kaum Syiah Rafidah. Namun pada pertemuan kita yang singkat ini, Insya Allah Taala, kita akan menerangkan beberapa hal yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan, agar kemudian kita meyakini bahwa kelompok Syiah yang lebih tepat disebut dengan agama Syiah Rafidhah bukanlah dari Islam tidak, tidak ada persamaan sama sekali antara Islam dengan Syiah Rafidhah sama sekali tidak ada persamaan bahkan lebih tepat dikatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahawa agama syiah itu lebih mirip dengan agama yahudi sekian banyak keyakinan yang diyakini oleh kaum syiah itu diadopsi dari pemikiran-pemikiran yahud yang memang asal mula yang menyebarkan pemikiran syiah Rafirahi adalah seorang yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam islam yang bernama abdullah bin sadak seorang yahudi yang berasal dari sona Nah, ma'asyiral ikhwat rahimakumullah. Bagaimana cara kaum Rafida itu beragama? Berkeyakinan dan mengamalkan agama mereka. Apakah ada kesamaan dengan Islam? Apakah mereka ingin Bahwa apa yang mereka amalkan itu. Disamakan dengan apa yang diamalkan oleh kaum Muslimin. Mari kita mendengarkan. Perkataan tokoh-tokoh dari kalangan syiah Raufidah. Yang intinya bahwa. Pada hakikatnya kaum Raufidah. Ini adalah merupakan agama tersendiri. Yang berbeda 180 derajat. Dari agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sudah menjadi prinsip dalam mereka beragama mereka harus menyelisihi al-ammah. Istilah kaum Syiah Rafidah, kalau mereka menyebut al-ammah itu maksudnya ahlu sunnah wal jamaah. Mereka sebut al-ammah orang-orang umum Disebutkan oleh Al-Hurrul Al 'Amili Al-Hurrul Al 'Amili dari salah seorang tokoh ulama Al-Rafidhah dia mengatakan dalam kitabnya Wasailus Syiah Di situ dia memberi judul Adabu Jawazil Amal Bima Yuwafiqul 'Ammah Bima Yuwafiqul 'Ammah Yuwafiq wa Yuwafiq Tariqatahum Jadi ini judulnya pembahasannya Dia mengatakan tidak bolehnya beramal dengan sesuatu yang sama dengan apa yang diamalkan oleh Al-Ammah Iaitu Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Kalau mereka menyebut Al-Ammah Itu maksudnya Kaum muslimin secara umum Ahlus Sunnah Tidak boleh beramal Dengan sesuatu yang Menyepakati amalannya Al-Ammah Dan sama dengan metodenya Al-Ammah Ahlus Sunnah wal-Jamaah tidak boleh melakukan amalan yang sama dengan yang diamalkan oleh ahlus sunnah lalu kemudian dia menerangkan dari pembahasan ini judul pembahasan ini lalu dia mengatakan wal ahadisu fi dhalika mutawatirah dan hadis-hadis tentang hal ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Maksudnya hadis mereka. Tentang tidak diperbolehkannya. Beramal. Sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Ahlus Sunnah. Famin Dalik. Lalu dia menyebutkan. Di antara riwayat yang menunjukkan hal itu. Adalah perkataan As-Sadiq. Alayhi Kalau disebut As-Sadiq. Yang dimaksud adalah. Imam. Mereka Yang keenam Yang dikenal dengan sebutan Ja'far bin Muhammad As-Sadiq Dan perlu diketahui Ma'asyarakat ikhah rahmatullah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq Ini termasuk di antara Tokoh Ahlus Sunnah Tetapi mereka Menganggap itu adalah imam mereka Dan mereka banyak sekali Meriwayatkan hadith-hadith dusta riwayat-riwayat palsu lalu mereka sandarkan kepada Ja'far As-Sadiq dan Ja'far As-Sadiq berlepas diri dari mereka perlu diketahui bahawa tidak ada kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam yang paling berani berdusta dari kelompok Syiah Rafidah terkenal di dalam sejarah sampai Imam Syafiq Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan, "Lem ara kaum yang Ashhad bilzuri min al-Rafidah. Aku tidak pernah melihat ada satu kaum yang paling berani berdusta, bersaksi palsu daripada kaum Rafidah, paling peduska. Nah, disebutkan oleh hurul Am ini." bahwa di sana ada riwayat yang diucapkan oleh As-Sadiq alaihissalam Fil hadithainil almukhtalifain tentang dua hadis yang berselisih katanya Farus Sadiq dalam riwayat yang mereka sebutkan iridhuhu ma ala akhbaril 'amma famawafaq akhbaruhum fadhruhu wa ma khalafa akhbaruhum fakhudhuhu tentang dua hadis yang berselisih. Kata Ja'far As-Sadiq, "Kamu bandingkan dua hadis itu dengan riwayat-riwayatnya al amah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka apabila hadis itu sejalan dengan riwayat-riwayat Ahlus Sunnah, maka tinggalkan hadis itu. Berarti hadis itu palsu. Kalau hadis itu sejalan dengan riwayat, -riwayat Ahlus sunnah, ahlu sunnah, tinggalkan hadis itu." Dan apa yang menyelisihi riwayat-riwayat mereka maka ambil itu. Yang menyelisihi riwayat ahlus sunnah maka itulah yang kamu pegang. Pasti itu benar. Dan dia juga mengatakan: Khud bimafihi khilaful ammah, fahma qaulul ammah, fafihi rasad. Maka hendaknya kamu mengambil riwayat yang menyelisihi riwayatnya al ammah. Riwayatnya Ahlus Sunnah Maka apa yang menyelesai riwayat Ahlus Sunnah Itulah petunjuk yang terdapat Di dalamnya Masya Allah Jadi mudah sekali seorang beragama ya. Model mereka ini Tinggal melihat Apa yang diamalkan Ahlus Sunnah Setelah mengetahui apa yang diamalkan Ahlus Sunnah Amalkan sebaliknya Selisihi apa yang diamalkan oleh Ahlus Sunnah Pasti itu benar Jangan mengikuti mereka. Disebutkan dalam Uyun Akhbar Riva. Direwatkan oleh Asfadu dari Ali bin Asbab. Dia mengatakan Aku berkata kepada al Riva Alayhisselam. Aku berkata kepada al Riva Alayhisselam. Al Riva ini salah satu dari Imam-imam yang dianggap oleh Qamshiyah Rafidah termasuk dari imam mereka. Imam yang kedelapan. Abdul Hassan Ali bin Musa. Imam yang kedelapan. Aku berkata kepada Ar-Riw alaihissalam Yahdutul amak La ajidubud Min ma'rifatihi Wa leysa fil badai Dilladhi ana fihi man astafih min mawalik jadi dia berada di sebuah negeri mayoritas ahlus sunnah dia mengatakan ada satu problem terjadi saya harus mengetahui apa jawaban dari permasalahan itu sementara di negeri itu tidak ada orang yang bisa aku meminta fatwa kepadanya dari para pengikutmu maksudnya dari kalangan syiah Negeri itu mayoritas ahli Sunnah. Timbul permasalahan. Saya ingin mengetahui jawabannya. Sementara di negeri tersebut tidak ada orang dari kalangan Syiah yang saya bisa meminta fatwa kepadanya. Apa yang harus saya lakukan? Kata 'Arifa dalam kitab tersebut, "Iti faqiha al-balad, fastafthi fi amri." Kamu tidak mengapa, datangi orang faqih yang ada di negeri itu. Fakihnya ahlu datang dia lalu meminta fatwa kepadanya. Faira absah kabishai, fakhud bi khilafhi, fa innal haqfi. Apabila dia telah memberi jawapan fatwa kepadamu, maka kamu ambil yang menyelisihi fatwa itu, maka kebenaran itu ada pada yang menyelisihi fatwa tersebut. Jadi kalau kamu datang kepada orang faqih dari Ahlus Sunnah Apa jawaban ini? Halal atau haram? Kalau fakir itu mengatakan halal Oh berarti jawabannya haram Yang benar itu haram Kalau fakir itu mengatakan haram Berarti jawaban yang benar halal Kebenaran ada pada Yang menyelesihi fatwanya Ahlus Sunnah Jadi memang Dasar agama mereka ini sudah Menyelesihi Al-Haq Menyelesihi Islam Pokoknya harus menyulisi al-sunnah. Itulah kebenaran. Dan disebutkan pula salah seorang tokoh Syiah pada zamannya yang bernama Ni'matullah al-Jazairi. Ni'matullah al-Jazairi ini menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Anwar al-Nu'maniyah. Al-Anwar An-Nu'maniyah al kitab ini di dalamnya wali terdapat di dalamnya kesyirikan, kekufuran celaan terhadap Al-Qur'an, celaan terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam musibah terdapat di dalamnya. Apa kata dia? Menjelaskan tentang apa yang harus menjadi prinsip seorang syiah rafidah. Dia menjelaskan tentang perbedaan mereka dengan ahlus sunnah. Katanya, ni'matullah al-jazairi. Inna la najdami'u ma'ahum. Eh, sunnah. Ala ilah, wala ala nabi, wala ala imam. Kami tidak akan bisa sepakat dengan mereka. Maksudnya ahlus sunnah. Kami tidak akan bisa bersatu dengan mereka. Kami tidak akan bisa sepakat dengan mereka. Baik sepakat dalam sesembahan. Jadi tidak mau bersama dalam siapa yang harus disembah. Kami tidak sepakat dengan mereka terhadap seorang Nabi. Demikian pula terhadap seorang Imam. Kami tidak sepakat dengan Ahlus Sunnah. Wahai mereka! Dan mereka berkata, "Inilah Allah yang maha kuasa, dan Muhammad itu adalah Nabi, dan Khalifahnya setelahnya adalah Abu Bakar." Dan kami Sebab mereka, ahli Sunnah, mengatakan bahawa Allah mereka yang Muhammad itu adalah Nabinya Yang Khalifah setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Itulah Rab mereka. Rabnya Ahlu Sunnah. Kami tidak demikian. Kami tidak meyakini Tuhan seperti itu. Kami tidak meyakini ada Rab yang Muhammad. Nabinya Khalifah setelah Muhammad itu Abu Bakar. Kami tidak meyakini itu. Tidak meyakini Rab seperti itu. Tidak meyakini Nabi seperti itu. Balnaqulu inna Rabba ladhi khalaqa. Khalifah Nabi Abu Bakar, Laisa Rabbana Wala Thalifan Nabi Nabi Yana Bahkan kami mengatakan Tuhan Yang menciptakan Khalifah Nabinya itu Abu Bakar, Itu bukan Tuhan kami Itu bukan Rabb kami Bukan sesembahan kami Dan bukan pula Nabi Tersebut Nabi kami Jadi siapa Rabb kalian Siapa sesembahan kalian Wahai kaum Syi'ah siapa nabi kalian? Enggak mau mengakui kan? Rabb atau nabi yang setelahnya khalifah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi, mereka sudah berlepas diri dari sesembahan ya sunnah dan berlepas diri dari nabinya Ahlul sunnah Rasulullah Muhammadin Abdillah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang kalian sembah? Lalu siapa nabi kalian? Komai ni. Nabi kalian Abdullah bin Sadak, Al yahudi Ini pernyataan mereka. Dan Subhanallah. Orang-orang syiah yang ada di Indonesia. Yang kebiasaan mereka melakukan taqiyah. Ini salah satu prinsip Syiah adalah taqiyah, berdusta di hadapan ahlu sunnah menyembunyikan keyakinannya di hadapan ahlu sunnah Namun kadang-kadang keceplosan juga. Ada seorang gembong Syiah perempuan. Istrinya Kang Dzalal. Siapa namanya? Ada nah, yang namanya Namanya Emilia Istrinya Si Balali Keceplosan dia Pernah dia menulis status Di Facebooknya Mengutip perkataan salah seorang tokoh syia bernama Ayatullah Al-Gharawi Ayatullah Al-Gharawi dia menulis di statusnya itu. Dia mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali. Sedangkan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad bukan Tuhan kita. Terus diakhiri dengan ucapan. Sallu ala nabi. Artinya bersalawatlah kepada Nabi. Nabi yang mana yang kamu salawati. Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali, bukan Tuhan kita yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam. Jadi agama kalian ini apa? Wahyu apa yang diturunkan kepada Ali? Lalu kalian mengingkari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam? Subhanallah. Wahyu yang mana? Yang diturunkan pada Ali radhiyallahu anhu. Yang mana? Itu? Berarti dari ucapan kalian ini meyakini bahawa yang menjadi Rasul itu adalah Ali radhiyallahu anhu, bukan Muhammad sallallahu alaihi sallam. Memang disebutkan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh kaum Syiah bahawa. Ketika Jibril alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu membawa wahyu sebenarnya wahyu ini itu akan disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu cuma Jibril salah alama Jibril salah alama Cari alamat mungkin Jibril gitu terus, nemukan rumah ini kayaknya pemah Ali ternyata salah. Dia adalah Muhammad. Ya Subhanallah. Berarti begitu bodohnya seorang utusan yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril alaihissalam dianggap bodoh, menyampaikan disalah saja keliru. La haula wala Ini kan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Jibril alaihi Ini, bapak-bapak saudara Jadi, dari ucapan-ucapan taukofarizah ini sudah jelas bagi kita Bahawa dalam beragama sudah jauh berbeda. Rafidhah selalu akan menyelisih Islam. Selalu akan menyelesaikan Ahlus Sunnah. Yang sejalan dengan Ahlus Sunnah. Mereka selesai. Yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Itulah keyakinan yang benar. Menurut mereka. Ada pengalaman yang disebutkan oleh. Uh, Husain Al Musawi. Boleh sebutkan dalam kitabnya. Lillahi thumma li tarikh. Orang ini. Mantan syiah. Mantan syiah dari Najaf. Dia bergaul dengan orang-orang pentingnya syiah pada zamannya. Termasuk dia dekat dengan Khomein ketika itu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berhidayah kepada beliau. Maka beliau mengenal sunnah berlepas diri dari syiah rafidah. Dan menulis tulisan-tulisan yang membantah kaum syiah rafidah. Ini Hussein al-Musabir. Dia sebutkan pengalamannya. Dia sempat bertanya kepada salah seorang tokoh Syiah yang bernama Muhammad Baqir as sadr Beliau mengatakan wa yusabadur ila adhan su'alu so athi. Sempat terfikir oleh saya pertanyaan berikut ini. Lau faradna anna al-haqqa kana ma'a al-'ammah fi mas'alatin Ayat ibu ialah, tidak khusus berkhilaf kawalin kalau anggap bahawa kebenaran dalam satu permasalahan ternyata kebenaran itu ada pada ahlu sunnah ala amah anggap kalau dalam satu masalah kebetulan permasalahan ini ahlu sunnah benar dalam hal ini isi Semua Ahlus Sunnah Dari A sampai Z Apa yang mereka amalkan sebuah salah Masa tidak ada satu yang benar Satu yang ada yang benar Anggap ini satu permasalahan Ahlus Sunnah benar Apakah juga kami harus tetap mengambil pendapat yang menyelisihi mereka Nah ini kan masalah Karena prinsip mereka Dalam beramal harus menyelisihi Ahlus Sunnah yang menyelesaikan Al-Sunnah, pasti itulah benar. Itulah kebenaran. Nah, kalau misalnya Al-Sunnah dalam satu perkara, dia benar. Maka, apakah tetap kita juga harus menyelesaikan? Maka dijawab oleh Muhammad Bakr Fadar, dia mengatakan, na'am, yajibul qawlu bikhilafi qawlihi. Ia, wajib berpendapat dengan yang menyelisihi pendapat mereka ahlu sunnah tetap harus diselesaikan. Le'annel kau lebih khalif kau lihir, wain kau nukaba, fahu ahwanu min muafaqatihm alafdirazi wujudil hakq in dahum fi tilkumul mas'alah. Karena berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi ahlu sunnah meskipun itu salah, itu masih lebih ringan daripada. Menyesuaikan pendapat dengan pendapat mereka. Kalau dianggap pendapat yang benar itu ada pada mereka dalam permasalahan itu. Jadi, meskipun Ahlus Sunnah itu benar, tetap harus diselisihi. Menyelisihi Ahlus Sunnah itu lebih ringan. Daripada sejalan dengan mereka, sepakat dengan mereka. Meskipun di saat mereka berjalan di atas kebenaran. Jadi, kalau begini, ma'asyarakat wa rahimakumullah... Cukup sampai di sini saja selesai pembahasan kita bahwa Rasulullah bukan Islam, Syiah Al Imamiah bukan Islam, kebiasaan mereka adalah menyelisihi Islam, menyelisihi Ahlu Sunnah, Rab mereka, sesembahan mereka, Nabi mereka bukanlah sesembahan, bukanlah Nabi yang menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah setelahiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar setelahnya mereka tidak mengakui sesembahannya seperti itu ya terserah kalian mau menyembah siapa ini silakan kalian mau menyembah tokoh-tokoh kalian imam-imam kalian silakan karena memang kaum Syiah ini termasuk kelompok yang paling Suka dengan penyembahan terhadap kuburan. pengagungan terhadap kuburan. Ini kaum syia'a Rafidah. Dalam sejarah. Hal yang mesyur. Oleh kerana itu ma'ashir al-muslimin rahimakumullah. Para ulama as-sunnah mereka telah menegaskan bahawa Rafidah bukan dari Islam. Jika Nabi SAW mengatakan akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan maka rafidah tidak termasuk ke dalam 73 golongan itu bukan bahagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah taala dalam kitabnya Minhajus Sunnah Wal Rafidah laisa lahum sa'iyun illa fi hadmi al-Islam wa naqdi urahu wa ifsadi qawaidih qam rafidah mereka tidak punya amalan kecuali untuk merobohkan Islam membatalkan kaidah-kaidah Islam merusak kaidah-kaidah Islam ini disebutkan oleh mereka yang telah mempelajari siapa itu Syiah Rafidah Diriwajkan oleh Allah lekai dari Jalur Abdurrahman bin Abi Hatim. Ketika beliau bertanya kepada ayahnya Abu Zur'ah ah tentang mazhab mazhab ahli Sunnah dan keyakinan mereka dan keyakinan para ulama yang ada di seluruh negeri, maka termasuk apa yang ditetapkan oleh al-Sunnah mereka mengatakan, Wa innal al kuffarun wa islam sesungguhnya kelompok Jahmiyah itu kafir dan sesungguhnya kelompok Rafidhah mereka sungguh telah menolak Islam mereka sungguh telah menolak Islam kata al-imam asy'bi rahimahullahu taala beliau memperumpamakan tentang kelompok Rafidhah ini kata beliau Laukanu bin al-Bahaim, laukanu huburan. Walaukanu min al-Tuyur, laukanu rukhama. Kalau seandainya kelompok rohfito ini dari jenis hewan, dari jenis hewan, maka mereka menjadi himar, keledai, sebudak-budak hewan. Kalau seandainya dari jenis hewan, mereka jadi keledai, sebudak-budak hewan. Suaranya paling mungkar. Wa inna ankar al aswatilah sautul hamim. Suara yang paling mungkar itu adalah suara keledai. Pernah dengar suara keledai? Saya yang tidak ada keledai di sinajinya. Pertama kali saya mendengarkan ringikan keledai di Yaman meringjing rasanya bulu ini. Mungkar, betul-betul mungkar nyaring keras terus apa ya enggak enak kedengarannya merinding rasanya kata beliau walau minat tuyur la sanurham kalau seandainya syekh ahraf itu dari jenis burung maka mereka menjadi burung ruham burung ruham ini burung yang paling busuk yang paling bau makanannya itu najis kotoran-kotoran saya enggak tahu burung apa ini. Yang jelas, burung ini adalah burung yang paling bau. Burung yang selalu makan najis, senang makan najis. Itulah syiar Rasulullah yang digambarkan oleh Al-Imam Asy'abi al rahimahullahu taala. Di antara ucapan Al-Imam Asy'abi al rahimahullah, beliau mengatakan, "Uhazirukumul ahwa'ul mudhillah wa syarra ar-rafidhah." Aku peringatkan kalian dari hawa nafsu-hawa nafsu yang menyesatkan dan yang paling jahat dari hawa nafsu itu adalah kelompok Rafidhah. Sedangkan bahwa منهم Yahuda yang al Islam litahya dalalatuhum. Sebab di antara mereka pada hakikatnya orang-orang Yahudi yang menyusup ke dalam Islam agar kemudian kesesatan-kesesatan mereka itu menjadi hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Karena yang musuh Paulus Ibnu Syawl Malik Yahud, An-Nasraniah litahya sebagaimana bunyusupnya Paulus ini ya pimpinan Yahudi dia masuk ke dalam Nasara agama Nasara agar kemudian keyakinan-keyakinan Yahudi menjadi hidup di tengah-tengah Nasara lalu kata beliau lam yadkhulu fil Islam raghbatam wala rahbatan min Allah Walakin maktan di ahli Islam. Sesungguhnya kaum Syekh Arafidah itu mereka tidaklah masuk ke dalam Islam. Karena cinta. Kepada Allah. Atau takut kepada Allah. Akan tetapi mereka masuk ke dalam Islam. Karena murka terhadap. Kaum muslimin. Tujuan mereka adalah merusak. Akidah. Kaum muslimin. Dan menyesatkan mereka dari. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan para ulama Ahlus sunnah tentang Ar-Rafidah Bahkan disebutkan oleh Al-Amash rahimahullah Sulayman ibn Mihram Dalam salah satu riwayat Beliau Pernah dipertemukan Dengan seorang jin Jin mengubah wujudnya menjadi manusia bertemu dengan Al-Amash maka jin ini menceritakan tentang dirinya maka kesempatan bagi Sulaiman bin Mihran bertanya kepada jin tersebut jin muslim Al-Amash bertanya kepadanya Ahwa, apakah di antara kalian juga ada kelompok-kelompok hawa nafsu yang menyimpang firqah-firqah yang sesat ada Kata jin ini ada. Kata lama, siapa yang paling buruk? Kata jin ini, Rafidhah. Kelompok Rafidhah di kalangan jin pun tahu. Kelompok yang paling jahat itu adalah kelompok Rafidhah. Al-Ja'fariyah. Dari mana asal kelompok ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab-kitab Ahlus sunnah yang menyebutkan tentang sejarah Islam, mereka menetapkan bahwa ada seorang yang bernama Abdullah bin Saba al Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam, lalu kemudian dialah yang mengobarkan fitnah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum Muslimin yang kemudian menjadi sebab runtuhnya khilafah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala. Anhu dan terbunuhnya beliau yang menggerakkan ini adalah Abdullah bin Sabah dalam referensi-referensi Ahlus Sunnah bahkan dalam referensi-referensi Syiah pun menyebutkan bahawa ada seorang tokoh perusak yang menyusup ke dalam kubu kaum muslimin untuk merusak Islam dari dalam yang bernama Abdullah bin Sabah di antara yang menerangkan hal itu disebutkan oleh uh, Al-Ajurri Dalam kitabnya Syariah Jadi diterangkan oleh Yazid Al-Qasasi Bahawa Abdullah ibn Saba adalah seorang Yahudi Dari Son'a Son'a di Yaman. Ibunya bernama Saudah. Pada zaman Uthman r.a Dia masuk Islam pura-pura masuk Islam. Lalu kemudian dia berpindah dari satu negeri ke negeri kaum muslimin berusaha untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman sesat kepada mereka. Dia datang ke Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang ya Riyadh dan sekitarnya. Lalu kemudian dia datang ke Basrah, dia datang ke Kufah, lalu ke negeri Syam tujuannya adalah menyebarkan pemikiran sesatnya namun ketika itu dia belum berhasil dia tidak berhasil mempengaruhi siapapun dari mereka termasuk ketika dia berangkat ke negeri Syam dia berusaha menyebarkan pemikiran bapilnya akhirnya dia diusir dari Syam lalu dia pun datang ke Mesir berbaur dengan masyarakat muslimin di Mesir Ya, lalu dia pun mulai menyebarkan pemikirannya di Mesir. Di antara yang dia sebarkan dari pemikirannya di Mesir dia mengatakan sungguh mengherankan bagi orang yang berkeyakinan bahwa Isa alaihissalam itu akan kembali, maksudnya akan turun ke dunia. Lalu dia mendustakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke dunia. Padahal Allah subhanahu wa taala berfirman, Inna ladi farab alaik al-Quran ila maad? Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan dan memberikan kepadaMu al-Quran akan mengembalikan Kamu. Lalu ditafsirkan oleh Abdullah bin Sabah yang dimaksud mengembalikan, yakni kembali ke dunia sebelum hari kiamat tiba. Lalu dia mengatakan, Para Muhammadun Ahabku berrojuk min Isa. Muhammad lebih berhak untuk kembali ke dunia daripada Isa. Jadi dia menyebarkan pemikiran ini bahawa satu saat nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke dunia sebelum tegaknya hari kiamat. Sebagaimana Isa alaihissalam akan kembali. Kan berbeda antara Isa alaihissalam dengan Rasulullah. Kalau Isa alaihissalam beliau belum mati. Wa ma qataluhu wa la salabuhu walakin syubbiha mereka tidak membunuhnya mereka tidak menyalibnya namun diserupakan salah seorang muridnya yang memperkenankan dirinya untuk diserupakan dengan nabi Allah Isa alaihissalam dialah yang dibunuh dialah yang disalib lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa alaihissalam dalam keadaan tidur inni mutawaffika wa rafi'uka ilaiyhi wa mutahhiruka minalladhina kafaru aku mewafatkanmu maksudnya mendidurkan kamu di antara makna tawaffa dalam bahasa Arab adalah annauum tidur wallahu yatawaffal anfusahina mautaha wallati lan tamut fi manamiha allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan jiwa-jiwa di saat matinya dan yang belum mati, yaitu ketika dia tidur diwafatkan juga. Itu wafat juga namanya Aku mewafatkan kamu, wahai Isa, dan mengangkat kepada Tuhan, diangkat kelang. Dan hadis-hadis yang mutawatir dilewatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Allah Isa A.S. akan turun di tengah-tengah kalian di akhir zaman. bertepatan dengan munculnya Dajjal. Lalu kemudian munculnya Al-Imamul Mahdi. Ahlus Sunnah. Imam Mahdi-Nya Ahlus Sunnah. Lalu kemudian Isa A.S. yang mendatangi Dajjal. Lalu kemudian membunuh Dajjal. Hadis-hadis mutawatir. Karena Nabi Isa Alisalam belum mafat, belum mati, dan dia akan mati di dunia seperti matinya manusia yang lain. Ada pun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah meninggal, iya kan? Waa Muhammadu illa Rasulun waqa dhaqalid min kablihi Rasul. Hafahimma ta'ukuthilan qaladhum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang Rasul, Setelah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah ketika beliau meninggal, ataukah beliau terbunuh, lalu kemudian kalian meninggalkan agama Allah SWT? Inna kamyitun wa innahumamyitun. Engkau akan mati wahai Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah meninggal. Nah, Abdullah bin Sabah ini, ya, menyebarkan di tengah kaum muslim bahawa Muhammad akan kembali. Hummawabaa lahum rojaah. Lalu kemudian Abdullah bin Sabah menyebarkan pemikiran ar rojaah. Yang dimaksud pemikiran ar rojaah yang ini berkembang pemikiran ini termasuk syiah pun, termasuk prinsip keyakinan mereka meyakini adanya keyakinan rojaah, bahawa manusia atau mayoritas manusia ini sebelum tegaknya hari kiamat mereka semua nanti akan kembali ke dunia. Makanya riwayat-riwayat mereka menyebutkan bahawa nanti Abu Bakar Siddiq datang lagi, Umar bin Khattab akan hidup lagi, Aisyah radhiyallahu anha akan hidup lagi, Hafsah juga demikian, Ali bin Abi Thalib juga demikian. Lalu kemudian di saat itulah hari pembalasan di mana Ali akan menghukumi Abu Bakar Siddiq, menghukum Umar, menyiksa Aisyah dan Hafsah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah Lalu kemudian dia mengatakan Bahawa setiap Nabi itu Memiliki Wasiat, penerima wasiat Dari seorang Nabi Dan Ali radiyallahu anhu Adalah penerima wasiat dari Muhammad Lalu kata Abdullah bin Sabah kepada kaum muslimin Muhammad itu adalah penutup para Nabi Sedangkan Ali adalah penutup para penerima wasiat Wasiat Lalu kemudian dia mengatakan siapakah yang paling zalim? <coughs> yang tidak membenarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia melangkahi wasiat penerima wasiat yaitu Ali radhiyallahu anhu. Yang dimaksud adalah Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Uthman Melangkahi wasiat Rasulullah. Melompati penerima wasiat yaitu Ali radhiyallahu anhu. Ini disebabkan sehingga menumbuhkan kebencian kepada khalifah uzman ibn Affan pada waktu itu akhirnya mereka pun benci kepada Allah, kerasidik, benci kepada Umar ibn Khattar dan mereka ini semakin banyak pengikutnya subhanallah kesesatan ada saja yang mengikutinya lalu kemudian dia mengatakan kepada mereka bahawa Uthman telah merampas hak itu bukan haknya untuk menjadi khalifah kok dia mendudukinya merampas hak al-wasi iaitu Ali radhiyallahu ta'ala akhirnya kemudian mereka ini berkembang semakin banyak pengikutnya lalu dia pun memberi semangat kepada mereka untuk menyebarkan hal ini kepada kaum muslimin bela wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali radhiyallahu an nampakkan amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya kalian mengajak kaum muslimin akhirnya semakin membesar di Mesir ini nah dari Mesir ini kemudian menyebar ke negeri-negeri yang lainnya yang kemudian mereka menetapkan kesepakatan untuk berkumpul di Madinah. Dan akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Yang diakhiri dengan terbunuhnya Uthman. Ibn Affan. Radiyallahu ta'ala. Jumlah yang besar. Disebutkan oleh Abdullah bin Muslim. Beliau mengatakan. Ma na'alam fi ahli al-ahwa. Wal bid'a. Qawman ab'afa ukulan. Walau asal rahsiaan atau khilafan minangkabah, kami tidak mengetahui dari kalangan kelompok ahlul bid'ah ah dan para pengikut hawa nafsu Ada satu kaum yang paling rendah, yang paling dangkal akalnya, dan paling sering terjadi perselisihan di antara mereka dari kaum rafidah Wadalahk anna la nahlamu fi ahli al-ahwawil bid'ah kaum an iddah al rububiyyah li basharin sebab kami tidak mengetahui dari kalangan ahlul bidah itu ada satu kaum yang mengaku mengklaim Ali radhiyallahu ta'ala sebagai rob sebagai sesembahan. Jadi disebarkan oleh Abdullah bin Saba ini bahawa Ali radhiyallahu ini ini ada jelmaan dari Allah Subhanahu wa Yang telah mengalami proses inkarnasi. Jadi dia mengatakan itu kepada Ali radhiyallahu ta'ala Sampai berita ini kepada Ali radhiyallahu taala, maka Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukan, mengejar mereka, lalu kemudian membakar mereka dengan api. Ketika itu, Subhanallah, Abdullah bin Sabah lolos, berhasil meloloskan diri dari pengejaran tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, RA, berkenan tentang kejadian ini beliau mengatakan. Lama raihul amr amr munkar. Ajjj tunari dan aatukum burah. Jika aku melihat perkara-perkara yang mungkar terjadi, yang dimaksud adalah keyakinan mereka bahwa Ali radhiyallahu taala adalah penjelmaan dari Allah azza wajjal. Maka aku pun menyalakan apiku dan aku memanggil kumbur. Kumbur itu pelayannya Ali radhiyallahu anhu. Ya untuk mengerahkan pasukan dan membakar mereka. Abdullah bin Saba ini bukannya bertaubat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala membakar para pengikutnya meskipun kemudian diingkari oleh sebagian para sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas. Beliau mengingkari perbuatan Ali radhiyallahu taala yang membakar mereka. Dan beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah mengatakan, "Lah tu adzibu bi adabillah. Fainolaiu adzibu bin nari ilah Robbun nari. Jangan kalian menyiksa dengan azab Allah, yaitu neraka, api. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api itu, yaitu Allah Subhanahu wa Taala. Dingkari oleh Nabi. Namun mungkin hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sampai kepada Ali radhiyallahu taala. Sehingga beliau sempat melakukan, membakar mereka. Karena kerusakan yang mereka sebarkan. Namun bukannya menjadikan Abdullah bin Saba ini jelah, semakin menjadi-jadi. Nah, itu kan. Tidak ada yang menyiksa dengan api, kecuali menunjukkan bahwa dia itu ilah. Berarti benar, Ali bin Abi Talib ini adalah jilmaan dari Allah SWT. Ini terus menjebak Mereka meyakini bahawa Kalau ada petir Maka itu cambuknya Cambuknya Ali bin Abi Talib Itu nanti akan dipergunakan Untuk mencambuk Abu Bakar al Siddiq Dan Umar al-Khattab Radiyallahu alaihi wa'ala Ikhwan, ikhwa rahimahumullah Ini Keyakinan Syiah Berasal dari seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah Sebahagian mereka Seperti Murfaba uh, Murfaba Al-Askari Tidak ada kaitannya dengan saya ya, Ini tokoh Syiah Dia berusaha Untuk melemahkan riwayat-riwayat Yang menyebutkan tentang Kisah Abdullah bin Sabah Mengatakan bahawa itu tokoh fiktif itu, tidak ada, wujudnya tidak ada itu orang bernama Abdullah bin Sabah, dalam sejarah riwayat-riwayat yang disebutkan semuanya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah, ya subhanallah ya, terlalu panjang kalau saya membahas dari sisi riwayat, bahawa riwayat yang menerangkan tentang Abdullah bin Sabah ini datang dari berbagai jalur dari kalangan orang-orang yang dikenal sebagai akhbari Para ahli sejarah diriwayatkan oleh bin Asakir. diriwayatkan oleh Jabir al Tabari dan yang lainnya. Yang kesimpulan dari riwayat tentang Abdullah bin Sabah adalah sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah bahawa Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh utama yang menyebarkan pemikiran-pemikiran Rasulullah. Yang diaduk oleh kaum sampai saat ini. Bahkan dari kalangan Syiah, dari kalangan Syiah sendiri menetapkan adanya seseorang yang menyebarkan kesatuan yang bernama Abdullah bin Sada. Saya sebutkan saja di antara mereka, ya, yang menyebutkan tentang referensi uh, adanya tokoh yang bernama Abdullah bin Sada ini. في كتاب الشيعة، في كتاب النشئ الأكبر، مسائل الإمامة، ومقطع فاد في كتاب الأصوات، في المقالات كتاب المقالات والفرق كريء القمي، فرق الشيعة كريء النوبخي، كتب الرجال، رجال الكشى، اللي تجوا مذكرون. Demikian pula dalam rijal at-Tusi karya Muhammad bin al-Hasan at-Tusi yang ini semua riwayat-riwayat yang menetapkan bahwa Abdullah bin Sabah adalah orang yang memang ada wujudnya diterangkan dalam riwayat-riwayat kaum Syiah salah satunya karena di sini saya menyebutkan ada ada tujuh riwayat ada tujuh riwayat salah satunya Yang disebutkan oleh Ni'matullah al-Jazairi. Dalam fitanya Al-Anwar al-Nu'maniyah. Ketika itu Abdullah bin Sabah mengatakan kepada Ali radhiyallahu r.a. Antal ilahu haqqan. Engkau adalah ilah. Engkau adalah sesembahan yang benar. Maka ditangkap oleh Ali radhiyallahu r.a lalu kemudian dibawa ke ke Al Madai. Kalau istilah kita di nusakambangankan, ya, diasingkan ke nusakambangan. Ini diasingkan ke Al Madai. Lalu kemudian disebutkan bahawa dia masuk ke dalam Islam. Nah, disebutkan bahawa dia masuk ke dalam Al Islam. Lalu kemudian berlanjut bahawa dia berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menyebarkan pemikiran ini dan dia berhasil berhasil merusak sebagian kaum muslimin dengan pemikirannya tersebut dengan alasan cinta kepada Ali radhiyallahu taala dengan alasan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Utsman sehingga menyebabkan terjadinya pemberontakan jadi dari kalangan Syiah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah bukan hanya pemikiran-pemikiran dari sisi akidah saja akan tetapi keyakinan mereka menjurus kepada pemikiran khawarij yang akan melakukan pemberontakan yang akan melakukan pengerusakan di berbagai negeri ada Adapun yang kaitannya dengan pemikiran-pemikiran syiah banyak sekali yang perlu untuk kita bahas karena banyak sekali eee uh, keyakinan-keyakinan yang berasal dari kaum syiah yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam dalam permasalahan Tauhid, dalam permasalahan kenabian, dalam permasalahan imamah dan dalam menyikapi para sahabat anhum, sangat berbeda prinsip-prinsip utama di dalam Islam diselesai oleh kaum syiah ghafidah di antaranya dalam memahami Al-Quran Karim Ahlu Sunnah, kaum Muslimin secara umum, meyakini bahawa pedoman utama mereka dalam perislam itu apa? Al Quranul Krid. Innahaal Quranyahdi lillatihi akwa' wa yurushul mu'minin. Aladin yang menerusi salihat, annalahum ajaran yang besar. Sesungguhnya Al Quran ini senantiasa membimbing kepada jalan yang lurus. Membawa berita gembira kepada kaum muslimin yang mereka senantiasa beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan ajaran kebira kudaman yang sama. Kaum muslimin meyakini bahwa Al Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini adalah Al Quran yang terjaga, terpelihara. Tidak ada satupun yang berubah terjaga dengan penjaga dari Allah Subhanahu wa taala jaminan dari Allah Azza wa Jalla tentang keotentikan al quran Karim tidak dilakukan darbakli siapa yang ragu tentang permasalahan ini maka dia kafir keluar dari Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an al Karim inna nahnu nazzalna al-Qur'an ha Inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafidzun Sesungguhnya kami lah yang menurunkan dzikir al quran Karim dan kami lah yang menjaga dan memeliharanya Inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafidzun Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya para ulama Man ankara harfan minal Qur'an faqad ankara al-Qur'an kullahu Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an Karim yang disepakati bahwa itu dari Al-Qur'an maka sungguh dia telah mengingkari seluruh Al-Qur'an Karim Satu huruf mana ragukan satu huruf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maka itu sama dengan meragu-ragukan seluruh Al-Qur'an Al Karim bahawa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala terpelihara terjaga tidaklah ada satu zaman seseorang berusaha untuk merubah Al-Qur'an melainkan bangkit para ulama coba-coba saja mencetak Al-Qur'an Al Karim rubah satu huruf ha di sana para huffadzul Qur'an para penghafal Al-Qur'an di sana para ulama mereka meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terjadi kesalahan, langsung mendapatkan teguran. Dibenarkan. Quran ini mutawatir, Maashirul Muslimin rahimahukumullah. Kalau sampai Al Quranul Kerim yang terjamin, terpeliharanya, terjaganya, ilahyomil kiamah, diragu-ragukan, lalu kita berpedoman dengan apa sekarang? Mari kita lihat perkataan Taka-taka syiah tentang al quranul al -Kerim. Berkata Abu hasan Al-Amili Disebutkan dalam Muqaddimah yang kedua dari Tafsir Mir'atul Anwar wa Mishtatul Asrar Tafsir Al-Burhan Karya al bahrani Demikian pula pada halaman yang ke-36 Tafsir al Berkata Abu hasan Al-Ami I'lam al-haqqa al-lazhi la mahi so'anhu Bi hasab al-akhbari al-butawatirat al-atiyah Wa gairiha Anna haza al-Quran al-lazhi fi aydina Kad waqa'a fihi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Shai'un min at-taghirat Katahuilah Bahwa kebenaran Yang tidak bisa dipungkiri berdasarkan berita-berita yang mutawatir berikut ini dan yang lainnya bahwa Al-Quran yang ada di tangan-tangan kita telah terjadi padanya setelah meninggalnya Rasulullah SAW sesuatu dari perubahan-perubahan wa asqatalladzina jamauhu bagdahu kafiran min al-kalimati wal-ayat dan telah dihilangkan oleh mereka-mereka yang mengumpulkan Al-Quran Siapa yang mengumpulkan Al-Quran? Ha? Sepedingal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anh. Setelah perang melawan Musaillam al-Qadad dalam peristiwa al-Yamamah itu, banyak para penghafal Al-Quran meninggal. Maka beliau mengkhawatirkan jangan sampai semakin banyak para penghafal Al-Quran meninggal menyebabkan adanya yang hilang dari al-Quran Al kari, maka beliau pun memerintahkan para sahabat dikumpulkan dari tulisan-tulisan dari hafalan-hafalan para sahabat lalu dikumpulkan dibukukan Jadilah mushaf kemudian pada zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu taala an, karena al-Quran itu Allah subhanahu wa taala turunkan dengan tujuh bahasa dari bahasa Arab. Innallaha izza ja anzala al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Dalam tujuh bahasa dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu macam-macam. Ada bahasa Quraisy, ada bahasa Himyar, ada bahasa yang lainnya. Ya, sama seperti Bugis. Bugis itu kan macam-macam. Bugis Jinjai mungkin enggak sama dengan Bugis Layar ya. Beda lagi bahasanya. Bugis ini, Bugis itu perbedaan dialek. Nah demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran dengan Tujuh bahasa dari bahasa Arab Di zaman Uthman Radiyallahu anhu Karena Mushaf itu menyebar Dengan versi bahasa-bahasa yang berbeda Menyebabkan terjadinya Ikhtilaf Perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimi Karena perbedaan membaca Al-Quran Akhirnya Hudaifah radhiyallahu an Menyampaikan kepada Uthman ibn Affan Segera mencari solusi dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum Muslimin ini, maka Uthman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh mushaf ter tersebut dan dikirimkan pada beliau, lalu kemudian mengumpulkan beberapa sahabat untuk menulis mushaf, untuk menulis mushaf dari awal sampai akhir. Apabila terjadi khilaf, maka yang kamu tetapkan di situ yang kamu tulis adalah yang berdasarkan bahasa Quraisy, karena sesungguhnya mayoritas dari Al Quran yang turun dengan bahasa Quraisy. Akhirnya ditulislah para kutabulwahi, para penulis penulis wahyu mereka berkumpul lalu menulis Mushaf. Nah, Mushaf inilah yang kemudian ditetapkan oleh Uthman radhiyallahu taalaan. Adapun Mushaf dengan bacaan-bacaan yang lainnya itu dibakar oleh Uthman radhiyallahu taalaanhu. Demi untuk menjaga kemaslahan kaum muslimin Menghindari terjadinya perpecahan Dalam permasalahan Membaca Al-Quran al Nah, mushaf Inilah yang kemudian disebarkan Dari dulu hingga sekarang Itulah mushaf yang kita gunakan Dengan perbedaan kiraat ya, Ini lain lagi Masalah perbedaan kiraat Ini berbeda dengan perbedaan bahasa yang kita sebutkan Adapun pun perbedaan kira'ah Masih ada sampai sekarang Ya Kira'ah Hafs Dari Asim Kira'ah Waris Kira'ah e, Qahlun dan yang lainnya Ini Riwayat-riwayat yang berbeda seluruhnya dengan Dengan bahasa Quraysh Walhasin, Ma'asyara ikhara rahmatumullah Al-Quran dari satu generasi sampai ke generasi berikutnya Terus sampai Kepada kita Itulah yang dibaca oleh para sahabat. Itulah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan jaminan terpeliharanya Mushaf Al Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Maashirul Ikhwan Rahmatukumullah kata Abu Hasan Al Amili bahawa sebahagian dari ayat-ayat dari kata-kata dan ayat-ayat tersebut telah dihilangkan oleh mereka yang mengumpulkan Al-Quranul Karim kemudian lebih ditegaskan lagi oleh beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh perawi-perawi Syiah Rafibah disebutkan dalam kitab sahih menurut kaum Syiah Rafibah jadi kalau Ahlus Sunnah mengatakan bahawa kitab yang paling sahih dari kitab-kitab hadith adalah sahih al-imam al-bukhari setelah itu sahih al-imam muslim ini ahlu sunnah karena kitab ini diakui keabsahannya, diakui kesahihan hadith-hadith yang diruatkan di dalamnya, itu sudah melalui penyaringan pengeritikan para ulama berhasil nah kata syiah kami juga mempunyai kitab-kitab sahih Di antara kitab yang paling sahih menurut menurutkan syiah Rafidah adalah kitab yang berjudul Al-Kafi karya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulain kitab Al-Kafi ini terbagi menjadi tiga Al-usul min Al-Kafi, Al-furu' min Al-Kafi dan Rawdatul-Kafi nah disebutkan dalam kitab sahih Bukharinya syiah yang berjudul Al-Kafi, dalam kitab Fadlul Quran, dia meriwayatkan dari Ali Ibnul Al Hakam, dari Hisham bin Salih, dari Abu Abdullah alaihissalam, maksudnya Ja'far al-Sadiq, dia mengatakan, Inna al-Qur'an al-ladhi ja'abihi Jibra'il alaihi alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sabata asyara alfa ayah, sesungguhnya Al-Qur'an, yang dibawa oleh Jibril Yang disampaikan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berjumlah 17 ribu ayat Berjumlah 17 ribu Ayat Jumlah ayat di dalam mushaf kita ini Berapa? Ada yang pernah hitung? Berapa? Hah? 6000 lebih ya yeah. 6000 lebih ada yang menyebutnya 6236 ayat itu jumlah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al Karim riwayat ini mengatakan Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 17000 ayat 17000 kurang 6000 236 Kurang berapa itu? Oh, masih banyak. Dua per tiga Al-Quran hilang. Menurut siyakinan syiah. Yang mensyarah kitab Al-Kafi ini ketika mengomentari riwayat ini. Mengomentari riwayat ini. Dia memperjelas lagi. Dia mengatakan. Dalam syarful jami'ah pada jilid yang ke-11 halaman 536 Inna ayal Qur'an 6500 jadi dia menghitung bahawa Al-Qur'an sekarang ayat-ayatnya berjumlah 6500 wa zaidu ala zalika mimma saqata bil Adapun tambahan dari itu yang disebutkan dari 17000 ayat tersebut ini adalah ayat-ayat yang telah dihilangkan dan telah dirubah oleh yang mengumpulkannya. Subhanallah. Kemudian dia juga mengatakan wa isqatu ba'dil Qur'an wa tahrifuhu sabitun turqina bit tawatur ma'nan sebagaimana yang liman taammala fi kutubil ahadits min awwalha ila akhirha. Dan dihilangkannya sebagian Al-Qur'an dan dirubahnya sebagian ayat-ayat Al-Quran itu adalah hal yang sahih dari jalur-jalur kami berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir secara makna bagi sebagaimana Or apabila seorang itu memperhatikan dalam kitab-kitab hadis dari awal hingga akhir kitab hadisnya mereka. Subhanallah. Dalam riwayat al-Kafi diriwayatkan oleh al-Kulayni dari Abu Basir. Dari Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq mengatakan wa inna indana lamushaf Fatimah. Wa ma yadrihim wa ma mushaf Sesungguhnya kami memiliki mushaf namanya mushaf Fatimah. Tahukah mereka apa yang dimaksud mushaf Fatimah? Dia terangkan, mushaf Fatimah fihi mithlu Qur'anikum hadza 3 marat. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Mus'haf Fatima itu Dibandingkan Quran kalian Tiga kali lipat Dibandingkan Quran kalian Tiga kali lipat Wallahi Bersumpah lagi dia. Demi Allah Di dalamnya Tidak sama dengan apa yang terdapat Dalam Quran kalian Satu huruf pun Satu huruf pun Tidak ada kesamaannya Berarti Quran kalian itu apa? Pinball. Kitab sihir apa? Satu huruf. Tidak ada kesamaan. Qurannya syiah. Ma'asyarakat ikhwa himakumullah. Begitu beraninya mereka. Berdusta. Ya, Bahkan ada satu kitab khusus. Yang ditulis oleh Hasan bin Muhammad Taqi An-Nuri at Tabarsi. Ini satu kitab khusus. Ini yang membingungkan orang-orang syiah ketika mereka hendak bertakiyah, berpura-pura, dusta di hadapan kaum muslimin. Mereka ingin mengatakan bahawa Al-Quran kami sama dengan Al-Quran kalian, wahai ahlus sunnah. Ketika dihadapkan pada mereka kitab yang dikarang oleh salah seorang tokoh syiah, bingung mereka. Kitab khusus, judulnya Faslul Khitab fi ihbadi tahrif kitab rabbil arbab ini kitab khusus faslul khitab untuk menetapkan tentang adanya perubahan-perubahan yang terdapat di dalam kitab rabbil arbab yaitu alquranul karim ini kitab khusus antum kalau membaca kitab ini la walaa ayat-ayat itu dirubah seenak seenak perutnya mereka Dikasih tambahan-tambahan, dikasih pengurangan-pengurangan. Bahkan ada satu surah disebut surat wilayah. Dia buat sendiri. Na'udhu <tik> Jadi ma'asyiru ikhwarahmatullahi Dari ini saja cukup bagi kita mengatakan bahawa syiah bukan Islam. Kalau diantara tokoh-tokoh syiah mengatakan, ah itu dusta, itu tidak benar. Apa yang ada di Iran itu Kur'annya sama dengan apa yang ada di Kur'an kalian. Sama. Apa yang dipelajari di Qum Al-Hawzatul Imiya. Sama dengan apa yang kalian pelajari, Wahai Ahlu Sunnah. Itu mereka mengucapkan karena taqiyah. Taqiyah. Nanti ada kita bahas sendiri. Keyakinan mereka yang disebut taqiyah menghalalkan dusta di hadapan kaum muslimin. Na'ashir al-muslimin rahimakumullah. Kalau Al-Qur'an Al khir diragu ragukan Lalu katanya mushaf Fatimah itu disembunyikan oleh Imam Mahdi yang ke-12 yang nanti datang di akhir zaman. Imam Mahdi versi Syiah. Lalu pertanyaannya selama ratusan tahun ini semenjak meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menunggu berapa ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk menunggu munculnya mahdi mereka. Baru kemudian mushaf Fatimah itu muncul. Lalu ratusan dan ribuan tahun ini kita berpedoman dengan apa? Kaum muslimin berpedoman dengan apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka berada di atas kesesatan tanpa ada pedoman di tengah mereka? Aneh. Ya. Naam. Tapi begitulah mereka. Dalam salah satu dialog yang pernah saya saksikan. Dialog. Yang satunya mengaku ahlu sunnah. Yang satunya dari kalangan syiah. Ini yang dari kalangan syiah ini. Ya, ngotot mengatakan bahawa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslim. Ini juga Al-Quran yang ada di tangan kita. Kami meyakini bahawa Al-Quran tidak ada perubahan. Ini juga yang kami amalkan. Ini juga yang kami jadikan sebagai pedoman. Yang menjadi pertanyaan yang juga membingungkan kaum Syiah. Wahai orang-orang Syiah Rabbil sekarang kalian menganggap bahawa Al Quran Ukhirim yang ada di tangan kalian ini sama dengan yang ada di tangan kaum Muslimin. Ini kan yang mengumpulkannya para Sahabat dengan perintah dari Ustman ibnu Affan radhiyallahu an. Sementara kalian berkeyakinan bahawa para sahabat itu kafir, murtad, setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana kalian bisa percaya dengan Mushaf yang telah dikumpulkan oleh orang-orang menurut kalian adalah orang-orang murtad, orang-orang kafir? Ini riwayat para sahabat Mushafin. Ini juga tidak bisa dijawab oleh mereka. Jadi mereka pada hakikatnya berada dalam kedubungan. Mau mengatakan Quran itu berubah, pasti akan difonis oleh seluruh kaum Muslim bahwa dia kafir. Tapi kalau mau ingin mengatakan bahwa Mushaf itu tidak terjadi perubahan padanya, gimana kalian menjadikan pedoman riwayat yang datang dari para sahabat yang telah kalian kafirkan, yang kalian menuduh mereka itu murtad seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kalian meragukan meragu dan itu pada akhirnya keyakinan kaum Syiah. Saya kira sampai di sini ma syaa Allah bismillahihirrahmanirrahim insyaallah taala kita lanjutkan setelah kita mengerjakan salat zuhur wallahu taala a'lam bissawab wa akhir daw'ana ana alhamdulillahirabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh